Răiasa zăpezilor de Hans Christian Andersen Traducere de Alexandru Filipide, Casian Mătăsaru și Natalia Negru Dramatizare radiofonică de Cezarina Udrescu Oamenii, într-adevăr! Gratis, gratis! Oglinda Atis, Gratis, Hai să vedem! mergem! Ia, ia, ia, ia! Priviți ce mai oglindă! Tot ce e frumos și bun, dacă te oglindești în ea aproape că dispare! Ah, în schimb, tot ce e urât, se vede în oglindă limpede. Dar mai urât decât fusesc! Vai, ia uitați-vă! Cele mai frumoase priveriți în oglindă parcă... Parcă sunt spanac. Da, da, și, și, și, și cei mai buni oameni apare în oglindă urâncioși cu vățuri cu și Da, de, da, ur... dacă cineva are da. pe obraz și se uită în oglindă, vede cum alunița crește și acoperă obrazul ca o pată neagră. Ma, ma, ma, mai, mai, bine să plecăm? Hai să, să plecăm, să plecăm. Of, au plecat. Săpâne, n-au mai rămas nicio țară și niciun om pe care să nu-l fi schimonosit oglinda ta. Ce spui, stăpâne? Te-ai hotărât să te urci în cer cu oglinda? Lasă-mă jos, stăpâne! Lasă-mă! Oh, stăpâne, stăpâne, tremură! Tremură rău oglinda! Tremură și se strâmbă! Vine de stăpâne! Oh! oh. <Panel> oh, oh, oh. <coughs> Mi-am rupt oasele. Hai stăpâne ridică-te. Nu e nimic. O s-a spart în mine. Și milioane de bucăți, însă poți să te bucuri! Cei cărora le-au intrat în ochi cioburi văd toate lucrurile schimonosite și nu mai gândesc acum decât sucit și întortocheat! Pentru că, să știm, cioburile au păstrat toate puterile rele pe care le-a avut oglinda întreagă. <laughs> <laughs> Unii oameni s-au trezit cu cât un ciob chiar în inimă Și inima lor s-a prefăcut deodată într-un sloi de gheață. Au! M-a luat ceva dar piept! M a ceva, nu? Să văd! Unde? <laughs> Nu se vede nimic. Chei, okay, ce e? Ce e cu tine, Chei? Okay. Mi se pare că s-a dus. Mi se pare că s-a dus. De ce da. plângi? Vai, ce urâtă ești când plângi. N-am nimic, nu vezi? Uite, trandafirul acela e mâncat de viermi și celălalt de colo e strâmb și voțit! Ah, urât mai sunt și trandafiri ăștia. Ca și cutia în care stau. Ok, ce faci, Chei? Okay? Și cartea asta cu poze pentru copii de țâță! Cine e minunată cu scâțâitul tău? M-am săturat! Să nu te mai aud! Unde o, da. o fi chei? Unde s-o fi dus? Dumnezeu să ne ocrotească, fetița mea, i-au dat voie să se dea cu Sania în piață, unde se dau și ceilalți băieții. De atunci nu s-a mai întors. Da. Băieții i-am întrebat, atâta știu să-mi spună, ce-a legat niuța de o mare, bă, și Dania aceea s-a către bariera orașului. Până aici am mers bine. Hai, K, acum treci în sania mea. Dar mi se pare că ți frig. Kay, vino aici, în blana mea de urs. Nu <gri> <gri> mi-e frig. Dar cine ești? <gri> o să te sărut pe frunte? Nu o să mai simți frig. nu uiți mea. E acolo jos, în spate. Trimite una din găinile astea albe să mi-o aducă. Găinile astea sunt fulgi de zăpadă, chei. Iată, ți-au adus-o. Am să te mai sărut odată și vei uita de Gherda, de bunica ta și de toți cei de acasă. Ești frumoasă. De acum nu te mai sărut, că dacă te mai sărut, mori. Știu cine ești. Ești creața zăpezii de care mi-a povestit bunica. Acum nu mai împar de zăpadă ca asta iarnă când am văzut pe fereastră și mi-ai făcut semn. <laughs> nu mi-e frică de tine. Eu știu multe lucruri. Știu să fac socoteli în gând chiar cu fracții. Știu ce întindere are țara și știu și câți locuitori are. Tu ce știi? Cine vorbește la fereastră? Noi, razele de soare. Noi nu credem că a murit. În sfârșit! În sfârșit a sosit primăvara! Ce iarnă lungă și tristă! Uu, ca un vis urât. Pietul Chei. Ce s-a întâmplat cu el? Unde să fie? Cip! Cip, Cip! Jirip, cip, jirip, Cip! Jirip. cip jirip. Noi Noi nu credem a că a murit! Mai am am să-mi pun pantofii cei roșii pe care Chei încă nu i-a văzut Și am să mă duc la râu să-l întreb dacă știe ceva de tânsul Uite, rule, îți dau Pantofii mei cei roșii nu mai să-mi l dai pe Chei Oh! s-a desprins barca! Ajutor! E cineva prin prajma? Poate că totuși nu mă v-a duce la chei. Hei, ajutor, m cineva? Hei, fetița! Sărăcuța de tine! Cum mai nimeri tu în luntre și ai pornit o singură pe apă? În lumea largă. Ajută-mă, mătușicu! Îndată, îndată! Așa, ia, ia, prinde-te bine cu cârja! Prinde-o de barcă! Hai, ia, ia! Îmi fine, Îți mulțumesc, mătușico! Fără dumneata și cârja a nu știu ce m-aș fi făcut. și acum, spune-mi și mie cine ești și de unde vii. Să vezi, eu sunt Gerda. Asta primăvară, Ferestrele mansardelor erau mereu deschise. Iar eu și chei ședeam în grădinița noastră de pe strașină. Chei? Da, prietenul meu! E și semn ca de obicei să ne încălzim la soare. Ei! Chei? Chei, vino să vezi! Au florit oh, ce parfum! Sunt cu adevărat un minunat! da, privește, acest are cinci boboți. Da. Iar celălalt are trei. Gherda, am să-ți spun o poezie pe care tu nu o știi. Ascultă! -te. Ce frumoși sunt trandafirii și cad prată ofilirii. Traiul nostru e mai bun, că florim și la Crăciun. Ascultă un cântec nou! M-am văzut nică. Lange, nu plânge Ei, ce s-a mai întâmplat apoi? Odată, cum stăteam și priveam serbarea din piața orașului Știi, când a poposit în orașul nostru un vrăjitor cu o oglindă fermecată Cheia a spus că l-a lovit ceva în piept și că i-a intrat ceva în ochi După asta, când bunica spunea vreo poveste, el o tot întreba dacă e adevărată Pe urmă își punea ochelare bunicii și vorbea ca ea o îngâna foarte bine și toți râdeau. Dar în scurtă vreme a ajuns să imite în vorbă și în mișcare pe toți vecinii. Imitau mai cu seamă tot ce era urât și caragios la fiecare. Apoi a venit iarna. Chea a plecat să se da să niuța în piață și... De atunci nu l-a mai văzut nimeni pe Chei. Dumneata, dumneata nu l-ai văzut cumva? Nu, nu a trecut pe aici. Dar are să vină el. N-ai nicio grișă. Rămâi să-l aștepți la mine. Ce mult mi-am dorit o fetiță drăgălașă, așa ca tine. Ai să vezi ce bine o să ne împăcăm noi două. Hai, vino, vino, vino... Colorate. Dar de, de ce sunt așa de sus? Uite, în timp ce tu o să mănânci din farfurie aceea mare de pe masă, da. cât de cireșe vrei, eu o să te pieptăm cu pieptene de aur. Știu o floare oh, curc lacrimi Ce ciudat Nu mai plânge Gherda Nu mai plânge Cine mă strigă? Eu, trandafirul Lacrimile tale Au căzut tocmai unde am fost îngropat Și m-au scos la lumină Să știi că baba Deși nu e o vrăjitoare rea Face farmece de teamă că o să-ți amintești de trandafirii tăi de acasă și de Chei Și ai să o părăsești Ne-a pălit cu cârja ei pe toți și ne-a surghinit în pământ Adevărat! De ce m-am oprit eu oare aici? Eu voiam să-l caut pe Chei Voi știți unde? Ce credeți, a murit? Nu, n-a murit Noi am fost în pământ și în pământ sunt toți morți, Dar Chei nu-i printre ei Vă mulțumesc! Pornesc chiar în căutarea lui! La revedere! La revedere! La revedere, Gerda! La revedere! Uh, doamne, cum am mai intăziat? că e toamnă deja. Ah, ah, ah. Bună ziua! Bună ziua! Încotro ai pornit, așa singură, fetiță? În căutarea lui Chei, prietenul meu. L-ai văzut cumva? Are un frumos lung. Și-i strălucesc ochii ca S-ar ar, putea, -ar putea. Cum? Crezi că da? Ei, ei, ei, încet, încet, încet Cred că știu Da, da, da, da, cred că el Dar acum mi se pare că de când cu prințesa pe tine -a uitat Stă la o prințesă? Da, în împărăția asta în care suntem acum, stăpânește o prințesă frumoasă ca un înger și tare, tare deșteaptă. A citit toate cărțile care s-au scris pe lume, dar a avut înțelepciunea să uite tot ce a citit. De una zi și pe un tron și asta pare să că nu-i lucru plăcut. Și șezând ea așa pe tron, a început să cânte un cântec. Pe ce nu m La, la, la, la, la, la, la. Ia, Ia să încerc și eu așa. La, la, la, la, la, la, la, Atenție, Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat și să stea de vorbă cu Prințesa. Și acela care știe să vorbească mai bine, și în așa fel de parcă ar fi la el acasă, pe acela prințesa are să-l ia de mărbat. Atențiune, atențiune, orice tânăr plăcut la poate să la barata. Nici în ziua întâia, nici în ziua a doua nu s-a ales nimic din treaba asta. Toți puteau să vorbească bine când erau pe drum, dar de îndată ce intrau pe poarta palatului și vedeau garda în zale de argint și scări slujitori muiați în fir și treceau prin sălile și galeriile palatului cu covoare scumpe și policandre de cristal, se zăpăceau. Și când ajungeau în fața tronului pe care ședea prințesa, nu mai puteau să spună nimic, nimic decât... Doar cuvântul cel din urmă pe care îl rostise prințesa, Și, bineînțeles că ea nu avea poftă să mai audă odată ce spusese tot ea. A treia zi a venit un domnișor, Dar nu călare, nici cu trăsura, ci pe jos. Era vesel și ochii străluceau ca și ai tăi acum, Și avea un păr lung și frumos, dar... Ce să zic, era cam prost îmbrăcat. Da, ce era? Doamne, bine că l-am găsit! Avea o raniță în spate. Nu, nu, trebuie să fi fost săniuța și a luat săniuța când a plecat. Da, da, se poate, se poate, nu m-am uitat bine. Dar atunci când a intrat în palat, nu s-a fâstăcit deloc. Nu? Sala cea mare strălucea de lumina policandrelor. Curtenii de tot felul umblau ușurel și țineau în mânăul cele de aur. Dar ghetele lui scârțiau, scârțiau grozav, dar el nici nu se simchisea de asta și era, ști cum, ca la el acasă. Da, da sigur că e chei, avea chete noi și scârțiau când umbla cu el în odaia bunicii. L-am auzit eu. Da, da, într-adevăr ghetele scârțiau. Ei, domnișorul acela s-a dus drept la prințesă. Prințesa ședea pe un mărgăritar mare, cât o roactă de moară. Băiețelul era vesel, grațios și numai inimă și vorbea plin de duh și zicea că n-a venit să-i ceară mâna ci numai așa, fiind cauzise de deșteptăciunea prințesei și voia să stea de vorbă cu ea. Ei, dar după aceea și ea i-a plăcut lui și el ei. Și așa s-a însurat cu prințesa. Da, desigur că e chei. Cine mai știa atât de multe lucruri ca dânsul? Știe să facă și socoteli în gând cu fracții? Bunule, cracra, nu vrei să mă duci și pe mine la palatul acela? Da, știi, unei fetițe cu... Picioarele goale, așa ca tine, nu-i se dă voie în palat Stai, stai, stai, nu plânge, nu plânge că tot ai să poți intra Știu eu o scară pe din dos, pe unde poți ajunge în iatac Hai, să mergem, să mergem Să fim culoarea minte, garda cu zale de argint și slujitori muiați în fir, ne pot surprinde în orice clipă ah! Ce se aude? cine cineva din spate. <hântră> Nu-ți fie teamă, astea sunt numai visuri. Ah? Acești domni și doamne călări Vin și iau la vânătoare Gândurile prințului și ale prințesei Ai nimerit foarte bine acum Pentru ca ai să poți să-i vezi mai bine Trebuie că dorm adânc De aici înainte Descurcă-te singură Eu am plecat Îți mulțumesc La revedere, cracra La revedere, Gherda Și nu uita Havanul seamănă cu un palmier cu frunze de sticlă, Iar în mijlocul la atârnă o tulpină de aur cu două paturi, Fiecare din ele se cu un crind. Un pat e alb, celălalt e roșu, Și în acesta din urmă trebuie să-l cauți pe... Ce? Ce? Cine Cine mi-a visele? Ce s-a întâmplat? Ce? Cine ești tu? Iertare! Am crezut! Eu sunt Gerda și am plecat în lume să-l caut pe Chei. Asta e tot! Și prințul seamănă de la spate cu prietenul meu. să de tine. Uite, uite, Gerda poți rămâne la palat și să trăiești în belșug. Ai, te vom îmbrăca în metase, și catifea din cap până în picioare. Mulțumesc, însă eu doresc numai o trăsurică, un cal și o pereche de pantofi, pentru că vreau să plec chiar în lume și să-l caut pe chei. Bine. Atunci, iată, primește această trăsurică nouă cu totul și cu totul din aur. Pernele sunt pline cu biscuiți. Iar lădița e încărcată cu fructe și turtă dulce. Și primește și aceste ghete noi nouțe și acest manșon ca să-ți încălzească mâinile. Sunteți foarte buni! Nici nu știu cum să vă mulțumesc! Rămâneți cu bine! Cu bine! Mergi bine feti! Mergi sănătoasă! Mergi La revedere! La revedere! La revedere! La revedere Doamne, ce buni au fost toți cu mine! Mm. și florile, și păsările, și cra cra. Ha. Iar acum acest prinț e această prințesă foarte asemănătoare. Hai, <t arcină> ce La ce se aude? Ce-i la armată? hai! cine E de aur, e de aur, caleașca de uh, poate, e Poate, prințesă. <gri> <gri> s și dragoța! mai cum este nuca. nucă! E chiar cum un tras. gras! Trebuie să fie foarte gustoasă! Mamă. Ia! Ia! Vreauși! Ia vino-mi Vino, vino, vino, vino! Du-te! Au! ce ești! Las o capră, ce ești! Da, de ce de uite? O brastico! După ce te cari în spate? Fiind că vreau să mă joc cu ea! cu da, da, da, da. Vreau lângă fetița cea străină! Vreau să mă orc în caleașcă! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Laoparte! <hie> Eu nu vreau să te omoare, dar fi atentă! Dacă mă supăr pe tine... Ești prințesă? Nu, mă cheamă Gherda. Și am plecat în lume să caut pe prietenul meu, ok? Frumos. Nu, nu, nu trebuie să te omoare chiar dacă am să mă supăr pe tine. La urma urmei, dacă mă supăr, te omor eu. Brr, ho, am ajuns. Hai jos. Noaptea asta ai să dormi cu mine și cu porumbeii mei. Ai mei sunt toți. Uite, colo sunt porumbei sălbatici. Sunt doi și trebuie să-i țin închiși ca altfel zboară. Iar aici, uite, aici e bum-bum. Renul meu care mi-i foarte drag. și pe el trebuie să-l ținem bine ca altfel o ia la fugă. În fiecare seară, înainte de culcare, îl gâde cu cuțitul. <laughs> să vezi ce frică e. Hai, hai, spune ceva, Gerda. Tu dormi cu cuțitul în mână? Întotdeauna dorm cu cuțitul! Niciodată nu știi ce se poate întâmpla! Uh, uh. Și acum ea spune cum a fost cu Chei și de ce ai plecat în lumea largă. Să vezi, era iarnă. Chei a plecat să se da cu săniuța și nu s-a mai întors. Eu l-am văzut pe Chei. Sania era trasă de o găină albă, iar el ședea într-ăsura crăiesii zăpezii. Crăiasa a trecut pe deasupra pădurii când eram pui și ședeam în cuib. A suflat înspre noi. Toți ceilalți au murit, numai noi doi am mai rămas. Ce tot cum guriți voi acolo porumbeilor? Ia stai! Ce tot spui? Încotro se ducea să zăpezii? Mai știi ceva despre dânsa? Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă-l pe Ren. El trebuie să știe că doar acolo, în Laponia, sunt frații lui. Așa e bun, bun? Da acolo îi zăpadă multă și e strașnic de frumos. Poți să alergi și să zburi cât îți place. Acolo și are creasa zăpezii cortului ei de vară, dar palatul ei e de departe, tocmai către polul nord pe o insulă, pe o insulă care ai zice Spitzbergen. O, oh, sărmanul chei... Și tu știi să ajungi acolo? Hmm. Cine să știe dacă noi știi eu? Doar eu acolo m-am născut și am crescut. Și acolo am zburdat pe zăpadă până când m-ați prins voi și m-ați legat aici. Îmi place grozav să te desmierd pe gât cu cuțitul, că ești caragios când zvârl din picioare, dar acum trebuie să-ți dau drumul. Fii atent! Toți ai noștri dorm. Am să tai frânghia, așa, și ai să pleci în Laponia. Sst, liniște! Să te duci drept acolo și să o iei pe fetița asta în spate. Să duci în palatul în care stă crea sa pe zi și unde e prietenul ei chei. Îți mulțumesc! Ce bună ești cu mine! Gherda de frig, nu are să-ți fie prea frig că ai pantofi îmblăniți. dar mă ți-l iau eu că îmi place. Iala. Da uite, îți dă mânușile mamei. Îți ah. că-ți ajung până la coate, dar bune, hai punele! <laughs> Acum mai mâini chiar ca mama! <laughs> Nu-mi place să plângi! Acum trebuie să fii veselă. Uite, îți dau două pâini și o bucată de șuncă să ai pe drum. Așa, hai, bum bum! Hai! Hai, pleacă! Pleacă repede și să ai grijă de fetiță! La revedere! La revedere! La revedere. De ce ne-am oprit? Pentru că am ajuns în țara laponilor. ponilor Numai că și pâinea și șunca s-au isprăvit Și ce o să facem acum, Bun -Bun? <gă> Uite, aici este un iglu Nu înțeleg Un iglu, adică o locuință în Laponia, casele sunt ca niște corturi de zăpadă, iar aici, chiar în fața noastră, locuiește o laponă bătrână. Ea stă lângă o lampă care arde cu un de focă și pe care prăjește pește. Mm, mm, ce foame mi s-a făcut. Mm, hai să intrăm. Laponii sunt oameni cum se cade și apoi bătrâna asta mă cunoaște. Ea ne va spune ce avem de făcut. Ei! Hey, Ei, hey, mă tușe la bună! Da vă aștepta, Bumbu. O, sărmanii de voi ați înghețat. Mm. Dar să știți, mai aveți o mulțime de mers până acolo unde ați pornit-o. Trebuie să faceți vreo sută de poște ca să ajungeți la fin marcă. O, oh, acolo stă să să pezi. și aprinde în fiecare seară un foc pe Uite, până mâncați voi și vă încălziți, eu am să scriu o scrisorică pe un pește uscat că hâtiena. și o să vă duceți cu ea la o finlandeză care locuiește acolo. Așa, ea, are să vă spună mai bine cum stau lucrurile cât timp o să vă dezmorțiți voi de fricul drumului. În vadra finlandezei, zi și noapte, totul e focul. Keila creează zăpezii și îi place la ea și crede că e mai bine acolo decât oriunde pe lume. Dar toate acestea sunt din pricina care au de sticlă în inimă și o de sticlă în ochi, dintr-o clindă fermecată. Acestea au strâmbat ideile și simțurile. Dacă cineva îi scoate ciopul în inimă, Bună finlandeză, dar tu Nu poți să-i dai de ceva Ca să capete o putere mai mare Nu poți să-i dau o putere mai mare Decât aceea pe care o are acum Nu vezi ce putere mare are? Nu vezi cum o slujesc cu oamenii și topitoacele Și cum a pornit ea desculță lume și toate îmi merg bine? Puterea ei nu poate Căpăta de la noi Puterea este în inima ei Fiindcă e o copilă nevinovată și plină de bunătate Dacă nu poate singură să ajungă La creaza pezi și să scoată Cioburile de oglindă din ei. Atunci noi nu putem să facem nimic. La două poște de aici începe grădina crei să-i până acolo pe fetiță, pum, pum. lasă lângă un copăcel cu poame roșii care crește acolo în zăpadă. Dar nu să zăpovi, întoarce-te repede. Pantofi la finlandeză! Ne-am uitat pantofi! Gerda, iată copacelul cu pomi roșii! Reuie cu bine Gerda. La revedere! La revedere, bum-bum! Uite, frictier! Dai, oprește-te! Dai, oprește-te! Ce vreau să aici? Ce vreau să spun aici? de cel rău, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ah, slavă Domnului! Am scăpat de ei! Ah, și nici măcar nu mai e frig. Oare ce-o fi făcând ei? De bună seama, nu se gândește că sunt acum chiar la poarta palatului. Iată, băiețel! Îți dăruiesc jocul cu cuburi de gheață al înțelepciunii. Dacă izbutești să formezi cuvântul veșnicia, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți. Și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra și o pereche de patine noi. Dar pentru asta... Trebuie să te gândești și să te tot gândești de să-ți troznească de-atâta gândire capul. Ia să vedem. De, parcă nu prea seamănă, dar... Dar care-i următoarea? e! Oh, e, eh. eh, eu mă duc în țările calde. Vreau să mă uit în căldările cele negre ale munților Etna și Vezuviu care scuipă flăcări. Am să-i înălbesc puțin și asta nu e rău. Ba, chiar e bine pentru lămâi și struguri. <laughs> v B E ce urmează? ce urmează? S V, S Sau nu, nu, urmează urmează nu. N Nu, nu e bine. Nu e bine. Totuși Săr, of, nu mai pricep nimic și îmi trosnește capul de atâta gândire! De ce cauți aici? Și cine ești? Dam jocul! Vrei să mi-l furi? Ce caut o străină aici? Te dau pe mâna străcerilor! Străceri! Străceri! Ce sunt eu? Dam mâna! Toamne! Doamne! Ce rece ești! Ești să Lasă-mă străină! Gherda? Chierda! dar unde-i fost atâta vreme? Și eu unde am fost? <coughs> Vai, ce frig e aici! Hei, Gherda, Ei, gherda. Fiți da! Feti bine cuvintele! V-ați intaț! Da. Iau, e tradafiri! Hai! Luați loc! Hai, stați! Luați loc! Uite, uite scaunele voastre! Mai ce mi-i! Sunt Le recunoașteți! Da! Și tradafiri, din trea oh, sunt noi suntem floriți! Ca de vremuri! Da. Hai, ședeti și o perioadă definitivă! Mulțumim! Mulțumim. V ați bunico. făcut mare! Da, oamenii venim da. toată firea! Bine ați venit acasă! Bine, Bine. Bine te-am găsit, bunico! Bine te găsit. Bunico? Da! Ce carte citeai? Nu te întrerupe, hai, citește mai departe! Citește cu voce tare! Noi vom sta cu mine! <fri> Așa Iată Dacă nu veți fi Cum sunt copii Nu veți vedea Împărăția cerurilor Ați ascultat Iaasa zăpezilor. De Hans Christian Andersen. Distribuția a fost următoarea. Gerda Gabriela Curpan, studentă la Academia de Teatru și Film. Chei Puiu Șerban, student Academia de Teatru și Film. Bunica Tatiana Ecăl, Crăiasa Zăpezilor și Lapona, Maria Varsami, Ucenicul Vrăjitorului și Prințesa, Anca Sigartău, Cioroiul Cracra -cra și Renul, Șerban Celea, Baba și Tâlhăroaica Bătrână, Sibila Oarcea, Porumbelul și Prințul, Mihai Bisericanu, Fetița de Tâlhar și Finlandeza, Liliana Gavrilescu, Trandafirul și Crainicul, Ion Grigoraș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică Inginer Luiza Matescu. muzica George Marcu, regia artistică Cezarina Udrescu.